Du lytter til en podcast produceret af Prostatakraftforeningen Propa. I den her historie skal du møde to personer, som godt kan lide hinanden. Leila er den ene, og Lars er den anden. Her er Lars, når han taler om Leila, og en af de ting ved hende, han faldt for. Jamen Leila, hun var jo nem at snakke med. Det er jeg aldrig lagt skjul på. Der var ikke så meget fisk i gaden, meget jorden, og det var noget, jeg brød mig om. Lars er en, en, en, en, en mand, der får en til at grine, og øh, han er omsorgsfuld, og ja, bare en dejlig mand. Som 47-årig blev Lars opereret for kraft. Og Lars og Leila, de vidste ikke, om de kunne have sex igen. Det, som vi brugte på at samle styrke og nærvæg ved hinanden, at den mulighed var der ikke rigtig mere. Så vi blev tvunget ud i en form for nytænkning for at sige, at vi skal have det her til at fungere igen, for igen at kunne få den der form for, for nærvær vi var vant til. Og vi, vi kunne godt se, at, at hvis vi ikke øh, fandt ud af det sammen, så øh, kunne det godt løbes bort. Øh, og det, den tanke havde jeg da også, og havde også hørt andre mænd snakke om, at, øh, at forholdet var gået i stykker på, på grund af ja, Manglende, jeg hedder det, sex derhjemme, og, og den, den, den del. Podcasten her er en del af Probers kampagne. Det vi ikke taler om. Her er deres historie, som den lød en dag i maj 2021. Lars og Leila mødte hinanden på Crazy Daisy, da de begge to var i starten af 20'erne. Jamen det var jo her i Aarhus, og det var helt tilbage i januar 1996, hvor at jeg sammen med en veninde er inde på et diskotek, som på det tidspunkt hed Crazy Daisy. Lars står ved baren og drikker juice med en kammerat. Han har bagenbart, der kan jeg huske, lidt langt hår. Det øverste hår er langt, og så har han sin. Jeg tror faktisk han har sin modsygtede på, hvis jeg ikke tager mig fejl. Og Leila står på dansegulvet. Hun var jo nogen øh, lysort pige dengang, og øh, ja, det, øh, det var jo noget, jeg faldt for os. Og hvad der så egentlig sker er lidt øh, uklart. Om det er Leila, der hiver Lars ud på dansegåndet, eller Lars, til kontakt. Men det ender med et telefonnummer og et opkald. De begynder at date, og der er bare et eller andet, der klikker. Og jeg kunne godt se, at det var en, det var en pige, som, øh, som man godt kunne få et, et længerevarende forhold til. De kører rundt i Aarhus og omegn på Lars' lilla Suzuki E 500. Leila får sin egen motorhjelm. De besøger svigerfamilien. De får tre børn. De rejser sammen. De bygger et hus. Men så midt i Lille, 47 år gammel, bliver Lars ramt af kræft. Han gør alt, hvad han kan. Men til sidst, efter at have trålet gennem internettet for at finde en behandling, må han sande, at der ikke er nogen vej udenom. Dagen efter operationen, kommer Lars hjem til deres villa i Aarhus. Da han kommer hjem, var han selvfølgelig en øh, helt anden mand. Han har ondt. har har øh, Ja. Øh, yeah. Man føler sig rimelig gennembanket, specielt nede i maveregionen er meget hæmmet, men også meget følelsesmæssigt påvirket af det. Man var meget øh, sårbar og meget svag, da man kom hjem. Det fylder meget for en 47-årig mand at rende rundt med et katheter. Det fylder meget at vide, at der er en stor risiko for, at alt det, der før fungerede helt uden problemer, ikke kommer til at fungere mere. Lægerne siger, at kræften ikke har spredt sig. Men Lars har ikke fået en nævebevarende operation. i første uger går, mens Leila passer Lars derhjemme. Hun får en ny rolle i forholdet. Jeg er jo stadig hustru. Men den der omsorgspersonens rolle, den kom lige pludselig til at fylde ret meget. Men langsomt begynder Lars at komme sig. Og han begynder at tænke over, hvad der skal ske med deres forhold hvordan de kan komme en anden nær, og hvordan de kan sex nu, hvor Lars er blevet opereret. Man lever i et forhold, hvor, hvor, vi, hvor vi ikke har passeret de 50 endnu, så, så, så inden da, der havde man jo et ganske normalt sexliv. Så, så jeg vidste jo godt, at der skulle ske noget, for ellers, øh, ellers, øh, ellers ville de jo gå stå derhjemme. Vi blev nødt til at sige... Men vi skal videre herfra, og så skal man finde ud af, hvad har vi så muligheder. De bliver nødt til at begive sig ud i ukendt territorium. Og første skridt er at opsøge en komplet fremmed og tale om deres seksliv med hende i en stor modernistisk bygning med helikopterlandingsbane. Det hele virker lidt mærkeligt og usekset. De tager op på Skyby sygehus og møder en seksolog. Seksologen spørger ind til deres forhold. Og så, og så fortæller hun selvfølgelig om de, de hjælpemidler, der, der kan hjælpe øh, derhjemme til, at, til at, at, få, at få tingene i gang derhjemme. Hun fortæller jo, at... Fordi han ikke kan nødvendigvis kan få forrejsning igen, så er der jo andre muligheder. Altså blandt andet med, at man godt kan få udløsning, for det, selvom man ikke kan få rejsning, og der er forskellige måder, man godt kan tilfredsstille hinanden på, eller hinanden på jo. kan man tage nogle piller, som, som hjælper, og øh, hvis ikke, så er der alle mulige andre midler i forhold til gel og sprøjt og osv. osv. osv. Også, for Lars er det ret surrealistisk, fortæller han, at sidde og snakke med en fremmed person om deres sexliv. Det, det er jo et eller andet sted, det er jo meget øh, personligt, det man snakker om. Og ligefrem skal sidde og snakke om, hvordan, øh, hvordan man skal, få sig ud, hvordan man skal knalde konen derhjemme, det, det, det, er jo, det er jo lidt, øh, det, er, det er faktisk lidt underligt, øh, at hun skal sidde og fortælle dig, hvad, hvad du kan gøre øh, for at få gang i, øh, i det. Øh, men, men, øh, men fint nok, det, det, det, det, de er uddannet, og det, det, det går jo fint, så... Øh, så, så det var faktisk en, en, en god ting. I begyndelsen prøver de alt muligt forskelligt. Jeg gik blandt andet ned i en pornobutik i, i Aarhus for at kigge på, på ting og sager af udstyr dernede. Og det var jo også meget ja, grænseoverskridende, surrealistisk på mange områder, fordi det er jo ikke noget sådan ja, normal, et sted, hvor jeg normalt kommer. Men, øh, men jeg er jo derinde og lidt, og det. Øh, det, det var jo sådan set fint nok. Det var egentlig i godt jord over mange af de ting, så, så, så det var jo, det var jo en, det var en god ting. Man er hele spektret rundt øhm, for at finde ud af, hvad, hvad passer. Dels hvad har han virkning af, men hvad kan vi jo også få til at fungere. Det er helt vildt prøvende, fortæller de. Og det der er det svære ved alt det her, det er at ting som man gjorde... Helt uden at tænke over det, og meget spontant blev lige pludselig meget kunstigt med pauser imellem, fordi så var det enten en pille, der skulle tages, eller en sprøjte, der skulle gives. Og det var svært det der med at bevare stemningen i alt det her. Joshua. Det er ikke lige super, super fedt, at man ligesom skal planlægge nu i aften, der, der skal vi ind og hygge os ind i soveværelset, men... men, men det er selvfølgelig også en del, man skal, man skal snakke om, og, øh, og være enige om, hvordan den del, den, øh, den, den skal planlægges. altså, vi finder jo ud af det ikke også, og, og der er jo også gradbøjelser i det der med at være intimt. Fordi i mine øjne, så er det der med at være intimt, det er evnen til at kunne røre hinanden, både fysisk, men også følelsesmæssigt. Og det kan jo være alt, lige fra bare at altså, holde om og kigge i øjnene, men også til at være seksuelt sammen. Og det skal man tænke, fordi det er ikke altid, man har lyst til at rulle den helt store pakke ud. Det på jo ikke at være et, et samleje, intimitet. Men man kan også godt finde ud af at være, være sammen på en anden måde. Og det er jo også de ting, vi skulle prøve at finde ud af sammen. Og øh, vi fandt ud, ud af flere ting, hvor vi, vi kunne øh, være øh, kærlige over for hinanden og, og, og også øh, tilfredsstille hinanden på, på andre måder. Han kan jo vise sine følelser, bruge sine hænder og alt muligt andet end men hvad man før gjorde. Hvis det ikke er mening En af de ting, der holder dem sammen efter operationen, er også, at de er gode til at, at lave nogle ting sammen. Lars er for eksempel god til at arrangere sådan nogle overraskelsesture. Lars har den fantastiske evne og kan fornemme, hvornår vi har brug for ligesom at komme afsted og være alene sammen. Så han har jamen faktisk i den tid, vi har haft børnene, øh, gjort det til en tradition at have arrangeret en form for rejse, typisk en forlænget weekend øh, en gang om året. Det er jo ligesom også for. Øh... Hold gejsen i, i hævd her i, i, i ægteskabet, eller hvad man siger. De tager til Valencia og tager til koncerter og spiser streetfood. Og alt det der, der gør, at de kommer anden nær og oplever noget nyt sammen. Og så er der lige en ting, som nok er det vigtigste, fortæller de. Og det er en ting, som er ret simpel, og også noget, Lars faldt for ved Leila. De er gode til at snakke sammen. Det er jo det allervigtigste, det er der slet ikke tvivl om, fordi hvis, øh, hvis man ikke øh, får snakken med, med den bedre halvdel om, om tingene, så, øh, så, så kan det gå galt, som, øh, som jeg også egentlig mellem hører om. Det, øh, det er smad smad vigtigt, at der snakkes om tingene. Det, det er der ingen tvivl om. Det er svært, men vigtigt. Snak sammen, snak sammen, snak sammen. Og åben og ærligt, og det er okay at græde, og det er okay at være ked af det. Øhm, fordi, når man bliver ramt på den her måde, og bliver opereret som Lars også bliver, og får de tab, eller i hvert fald mister det, man før kunne, så øh, påvirker det tit til mandligheden, tænker jeg. Og så kan man begynde at, at lidt få sin skyldfølelse om, at nu kan man ikke levere det, man kunne før. Så det er meget det der med, at... Øhm, kunne snakke sammen om det, at det er okay, at han så kan gøre noget andet i stedet for? Det er jo, det er jo ligesom et tabu, det er jo, det er jo ikke noget mænd, som normalt snakker om, og lige pludselig skal sidde og jeg snakke med kun om, hvad, hvad gør vi, hvilke midler skal vi sætte i gang med, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad gør vi nu her, nu, jeg kan ikke præstere, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad gør vi så? Skal vi, skal vi finde nogle hjælpemidler, hvad, hvad, hvad, hvad gør vi? Og det der er nok rigtig mange mænd der der der lukker i som en østers. Men men igen det er ikke det er ikke måden. Det er det er den anden vej man skal hvis man hvis man skal have succes med med at, at komme videre i livet. Du lytter til en podcast fra patientforeningen for prostatacræftramte Proba. Hvert år for over 4.500 danske mænd konstateret prostatakraft, og hvert år dør over 1.150 af sygdommen. Det er flere end der dør af brystkræft. Mindst 43.000 lever med kraft i dag i Danmark. Alligevel er sygdommen ikke nær så kendt. Det vil prøve at ændre ved at skabe åbenhed om sygdommen og dens bivirkninger. Med kampagnen Det vi ikke taler om, vil vi bryde gamle tabuer ned omkring emner som inkontinens, impotens og de problemer, kraften skaber i samlivet med partneren. Den og meget mere kan du læse om ved at gå ind på vores hjemmeside proba.dk. Tak fordi du lyttede med.